Korrika helduzta iguuu! Ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye! Yeah! Hainitz berri jakin dugu azken aldean korrikari buruz. Ogei garen korrika, korrikako itamazazpi urte, nok sortu zuen, noiz nun nundi kaekasusten gatu eta ba baina. Funtsesko galdera hau da. Zertako korrika. Egia! Euskaldun hon printzipio prinzipio aurkakoa da besta egitea, kirularen bidez. Euskal egian, sara eta zugarra mordiko lehizeen garaitik badakigu, zikiroan baten inguruan biltzen. Musika entzun eta gure ustariko berenen likorea ez zintzu jabustiz, elkak besotik elduta bertsozahak kantatzen. Aldiz, gauez, euripean, frontalak opetan, izerdituz elkartzen? Hauge iritzi horiek baztertuz, egresa da ulerzen, euskalegia sutik nahi baduzu, kohikara joan berduzula? Hora indik garagarno, handan abat edan berdugu askatar arte, altsa ipurdi eta kipita pa. Kirolik egiten ez baduzu, lastegetzira gai izanen sustengu kontzertuetara joateko, hare gutiago ekin zaurien antolatzeko, eta zure egiko bestetan ikastolaren alde taloak gestatzeko. Zah, egiu jatsa eguna zariketa egiten duzula? Bai, ongi dakigu, urtero, siin txoki joaten zirela, baina, senpereko lakuari, oraindik ez tiozuitzulia eman, arabako sokoan singaha jateko gelitzen baitzira. Aekak, Euskararen alde ezezik, Euskal osasun publikoaren alde egiten du. Eskertu behar inuke. Euskal Herriko Medikua bertzalean elkarteak adierazpenak egin ditu Herriko Medikua berzalean elkarteak adierazpenak korrikan partea aldezaten aholkatuz. Bat, korrikan parte hartzeak bizi itxaropena luzatzen du. Irabazten dugu urte bakoitzeko, egutegi bat egibat erosten alko dugu ikastolariola. Bi, korrikan parte hartzeak Arnaz sistema obetzen du. Euskarari atz berri bat eman ahal izateko. Iru. Korrikan parte hartzeak, giahak indartzen ditu. Bizkar sendoak behar dira elkarteetan. Zarlitzateke eh, ehz muntaketa, korrikako entrenamendu fisikorik gabe. Lau. Korrika egiteak, liseriketa edo digestione prozesua egesten du. Luhamako asteburuko apairu ziak irenzteko, beharko dugu zerbait eta bost, kohikan kirola egiteak impotentzia senxua, seksualak sexualak estu, eta aurdu laguntzen du, goraintziak sehaskari. Medikua bertzalean elkargoaren adierazpenen ondoti kalere, aekak du Euskaldunen ongi izatean duen eraginaz posten dela, baina kohikaren ardura nagusia gau eskolen osasuna dela. Beraz, zato kohikarat, baina albezain bat lagunekin, Eta erosi bizkarrekoak, gora euskalegio sasun txua!